«Вітаю! Мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Меч Шаннари, розділ 22, а посилання на пост для ваших питань в описі. Приємного прослуховування!» Щі все ще вважався зниклим десь на північ від зубів дракона. А Аланнон, Флік та Меньон шукали його. Решта ж групи, тепер розділеної, дійшли до великих веж міста-фортеці Тірсіс. Їм знадобилось майже два дні безперервного крокування у цій небезпечній мандрівці через армію північної землі. Ще більше заважав грізний гірський бар'єр, який відрізав південне королівство Калагорн від Паранора. Перший день йшов довго, але не було інцидентів, тому що четверо друзів петляла на південь через ліси, що прилягали до неприступного лісу, який патрулювали мисливці-гноми, а потім досягли низин, які переходили у зуби дракона. Гірські перевали теж ретельно охоронялись гномами, і здавалось, що пройти повз них без бою неможливо. Але проста хитрість відманила більшість них від входу на високий звивистий перевал Кеннон, давши чотирьом друзям можливість потрапити в гори. А потім важке завдання – вибратись на іншому кінці» яке замість четвірки друзів виповнили їх вороги, що побігли і кричали, що весь прикордонний легіон Калагорна захопив перевал. Гендель з цього так сміявся, що коли вони нарешті дійшли до безпечних лісів на південь від перевалу, четверо друзів змушені були на мить зупинитись, допоки дворф не зміг взяти себе у руки. Дурін та Дайеля з сумнівом подивились один на одного, згадуючи мовчозного дворфа, якого вони знали. Ельфи ніколи не бачили, щоб той над чимось сміявся. Це було якось нехарактерно. Вони недовірливо похитали головами і запитально глянули на Балінора. Але прикордонник лише знизав плечима. Він був давнім другом Генделя, і мінливий характер Дворфа був йому добре відомий. Приємно було чути сміх друга. І от у сутінках раннього вечора з туманним фіолетовим і червоним світлом сонця на величезному горизонті західних рівнин друзі стояли у межах видимості пункту призначення. Вони виснажились. У них усе боліло. Зазвичай гострі розуми, Затипоніли від недосипу та постійного крукування, але все ж вони відчували себе краще, коли дивились на величне місто Тірсіс. Вони на мить зупинились на краю лісу, що йшов на південь від зубів дракона через Калагорн, на сході Варфліт. Місто, яке охороняє єдиний значний прохід через гори Рунне. Невеликий хребет, що лежав над легендарним Райдужним озером. Річка Мармідон залишилась за їхніми спинами. На заході острівне місто Керн, а джерело річки далі на захід, у величезній порожничий рівнин Стрелагейм. Мармідон – це широка річка, яка утворювала природний бар'єр проти будь-якого потенційного ворога, та пропонувала надійний захист мешканцям острова. Води її глибокі й швидкі. Жоден ворог ніколи не захоплював місто-острів. І хоча як керн, оточений водами Мармідону, так і варфліт, розташований у горах Рунне, здавались грізними та добре захищеними, саме стародавнє місто Тірсіс було притулком для прикордонного легіону. Високоточної бойової машини, яка незліченна кількість часу успішно охороняє кордони південної землі від вторгнень. Саме прикордонний легіон відбивав будь-які напади на расу людей та був першою лінією захисту від загарбників. Тірсіс породив прикордонний легіон Калагорна, і саме тому цьому місту, як фортеці, не було рівних. Його зруйнували під час першої війни раз, але з роками відбудували, а потім розширили, аж поки Тірсіс не став одним з найбільших міст у всій південній землі, та, безперечно, найсильнішим містом у північних регіонах. Тірсіс був спроєктований як фортеця, що здатна протистояти будь-якій атаці. Бастіони із високими стінами та зубчастими валами – розташованими на природному плато на схилі скелі. Кожне покоління громадян робило свій внесок у розбудову міста, що робило його грізнішим і грізнішим. Понад сімсот років тому на краю плато побудували велику зовнішню стіну, яка розширювала межі Тірсіса настільки далеко, наскільки дозволяла природа. На родючих рівнинах під фортецею були ферми, які живили місто. Люди жили в будинках, розкиданих по всій навколишній місцевості, покладаючись на захист міста, охородженого стінами, лише у випадку вторгнення. Протягом сотень років після першої війни раз, міста Калагорна успішно відбивали напади недружніх сусідів. Жодне з трьох великих міст ніколи не захоплювалось ворогом. Славнозвісний прикордонний легіон ніколи не зазнавав поразки в бою. Але Калагорн ніколи не стикався з армією такого розміру, якого надіслав володар чорнокнижників. Попереду чекало справжнє випробування на силу та мужність. Балінор дивився на далекі вежі свого міста із змішаними почуттями. Його батько був великим королем і доброю людиною, але він старів. Протягом багатьох років він командував прикордонним легіоном у безперервній битві проти рейдів гномів. Було також кілька тривалих і дорогих компаній проти великих північних тролів, коли розрізнені племена мали намір захопити міста та підпорядкувати собі людей. Балінор був старшим сином і сподкоємцем престолу. Він навчався під ретельним керівництвом батька, і його дуже любили люди, дружбу з якими можна завоювати лише повагою та розумінням. Він працював поруч зі своїм народом, боровся поруч із ним, вчився з ним. Для того, щоб відчувати те, що він відчуває, і дивитись на світ очима свого народу. Балінор командував полком прикордонного легіону який носив його особистий знак розрізнення – леопард. Вони були ключовим підрозділом усієї бойової сили. Для Балінора важливіше за все – зберегти їхню повагу та відданість. Але прикордонника не було вже кілька місяців. Він пішов за власним вибором у самовільне вигнання подорожувати з таємничим Аланоном і компанією з Калгейвена. Батько просив його не йти. Заблагав переглянути рішення, але прикордонник все вже вирішив. Його ніхто не міг переконати, навіть батько. Балінор насупився, і дивна похмурість охопила його розум, коли воїн подивився на свою батьківщину. Несвідомо, він підніс руку в рукавичці до обличчя і доторкнувся до шрама, який тягнувся по правій щоці до підборіття. «Ти знову думаєш про брата?» – запитав Гендель, хоча це було не стільки запитання, скільки констатація факту. Балінор глянув на Дворфа, здивувавшись, а потім повільно кивнув. «Знаєш, ти маєш перестати думати про усю цю справу!» – заявив Дворф. «Він може бути справжньою загрозою, якщо ти будеш наполегливо думати про нього як про брата». «А не як про людину!» «Не так легко забути, що ми більше, ніж сини народжені одним батьком», похмуро заявив прикордонник. «Я не можу ігнорувати або забувати про такі зв'язки». Дурін та Дайель перезирнулись, не в змозі зрозуміти, про що вони розмовляють. Ельфи знали, що у Балінора є брат, але ніколи не бачили його, і не чули про того жодної згадки відтоді, як почали довгу подорож із Калгейвена. Балінор помітив збентежені вирази на обличчях братів-ельфів і швидко посміхнувся. «Не все так погано, як здається!» – спокійно запевнив він. Гендель похитав головою і на наступні кілька хвилин замовк. «Ми з моїм молодшим братом Пелансом...» Єдині сини рула Бакханни, короля Калагорна, сказав Балінор, і знову подивився на далеке місто. Ми були дуже близькими, коли росли, так само, як і ви двоє. У міру дорослішання ми розвивали різні уявлення про життя, різні особистості, як і всі люди, брати чи ні. Я, старший тож, наступний, у черзі на трон. Звичайно, Беланс це завжди усвідомлював, але це і розділило нас, коли ми подорослішали. Головним чином, через те, що його уявлення про правління країною не збігається з моїми. Це важко пояснити, розумієте? Ну, не так вже й складно. багатозначно значно пирхнув Гендель. Гаразд, не так це вже й складно. Втомлено походився Балінор. На що Дворф відповів кивком. «Пеленс вважає, що Калагорн повинен перестати служити першою лінією оборони у разі нападу на жителів Півдня. Він хоче розпустити прикордонний легіон і ізолювати Калагорн від решти Південної землі. Я ж, звичайно, не згоден». Намить прикордонник замовк. «Тож розкажи їм решту, Балінор!» Знову заговорив Гендель. Мій недовірливий друг вважає, що мій брат більше не сам собі господар. Він радиться з містиком, відомим як Стенмін, людина, яку Аланон вважає безчесною, яка веде Пеланса до його власного знищення. Стенмін сказав моєму батькові та людям, що саме брат повинен правити, а не я. Він налаштував його проти мене, і коли я пішов, навіть Пеланс, здається, вважав, що я непридатний правити калагорном. «А той шрам?» – тихо запитав Дурін. «Ми дещо посперечались перед тим, як я пішов з Аланоном», – відповів Балінор, похитавши головою, пригадуючи усе. «Навіть не пам'ятаю, як все почалось, але раптом Пеланс розлютився, і в його очах я побачив ненависть». Я повернувся, щоб піти, а він схопив батіг зі стіни і вдарив мене прямо кінчиком в обличчя. Ось чому я на деякий час вирішив утекти. Хотів дати Пеленсу можливість прийти до тями. Якщо б я залишився після того випадку, можливо, ми б... Знову прикордонник замовк. А Гендель кинув на братів ельфів погляд, який не залишив у них жодних сумнівів. Що сталося б, якщо б брати знову посварились? Дурін недовірливо насупився, розмірковуючи, яка людина має стати проти такої особистості, як Балінор. Прикордонник неодноразово доводив свою мужність і силу характеру під час їхньої небезпечної подорожі до Паранору. І навіть Аланон покладався на нього. Проте, схоже, брат свідомо і мстиво обернувся проти нього. Ельф турбувався через відважного воїна, який повернувся до батьківщини, де йому відмовили у мирі навіть у власній родині. «Ви повірте мені, мій брат не завжди таким був, і я не вірю, що він погана людина», продовжив Балінор, і ж, щось пояснюючи собі, ніж іншим. «Цей містик, Стенмін, має якийсь контроль над Пеленсом. Це він провокує його людь та налаштовує проти мене та проти того, що я вважаю правильним». «Ба й навіть більше!» – перебив Гендель. «Пеленс – ідеалістичний фанатик. Він прахне трону і прикривається захистом інтересів народу, хоча й сам». Задихається від власної самовпевненості. Можливо, ти маєш рацію. Тихо погодився Балінор. Але він все одно мій брат, і я його люблю. Ось це і робить його таким небезпечним, заявив Дворф, стоючи перед високим прикордонником, уперевши у того погляд. Він більше тебе не любить. Балінор не відповів а просто подивився на рівнину на заході у бік міста Тірсіс. Усі кілька хвилин мовчали, залишивши принца думати. Нарешті той повернувся до друзів. Його обличчя було розслабленим, спокійним. Ніби уся ця справа його й не турбувала. — Час рухатись далі. Нам потрібно досягти стін міста до ночі. — Я не піду з тобою далі, Балінор. Швидко сказав Гендель. «Мені треба повернутися на власну землю і допомогти підготувати армію дворфів. Ну, ти можеш відпочити в тірсисі сьогодні, а завтра вирушити». Швидко сказав Дайль, знаючи, як усі вони хвилюються за безпеку дворфа. Гендель посміхнувся, а потім похитав головою. «Ні, я повинен подорожувати вночі». Якщо я залишусь на ніч, то втрачу цілий день дороги, а час зараз на вагу золота. Доля усього півдня залежить від того, як швидко ми зберемо та об'єднаємо наші армії та завдамо удару у відповідь володарю чорнокнижників. Якщо щі та меч шанари втрачено, то наші армії єдине, що лишається. Відпочину я вже у варфліті». Бережіть себе, друзі, успіхів у майбутньому. І тобі, хоробрий Гендель! Балінор простягнув руку. Двор тепло стиснув долонь, а потім обняв братів ельфів. Потім зник у лісі. Балінор та ельфи трошки почекали, а потім почали крокувати рівнинами до Тірсіса. Сонце сховалося за обрій. І небо змінилось з темно-червоного на темно-сіро-блакитне, що свідчило про наближення ночі. Вони пройшли приблизно півдороги, коли небо повністю почорніло і показало перші нічні зірки. А коли група наблизилась до величного міста, принц Калагорна детально описав друзям історію його будівництва. Ряд прикордонних захисних споруд захищав фортецю. Місто було побудоване на високому плато, яке впиралось в лінію невеликих, але підступних скель, які відрізали підхід з півдня і частково з заходу і сходу. І хоча скелі не такі великі й грізні, як Зуби Дракона чи Черняльські гори, все ж вони неймовірно круті. Та частина гір, яка виходила на північне плато, підіймалась майже прямо вгору. Ніхто ніколи там не підіймався. Таким чином, місто добре захищене з тилу, і там немає необхідності будувати будь-які оборонні споруди. Плато трохи більше трьох миль у поперечнику, в найширшій точці, та різко переходило у рівнини, які безперервно простягалися і відкривались на північ і захід, до річки Мармідон, і на схід, до лісів Калагорну. Стрімка річка фактично утворювала першу лінію захисту, і небагато армій коли-небудь перебирались далі та досягали плато там міських стін. Ворог, якому все ж вдасться перетнути Мармідон, одразу опиниться перед стінами, які захищаються зверху. Основним шляхом доступу до них – величезний залізний і кам'яний пандус, побудований так, що можна його обвалити шляхом вибивання штирів у основних опорах. Але навіть якщо ворог вийде на вершину плато і там закріпиться, його чекатиме третя оборона. Оборона, яку жодна армія ніколи не проривала. У двохстах ярдах від краю плато і оточуючи все місто півколом, була жахлива зовнішня стіна, побудована з великих кам'яних блоків що склеювались особливим розчином. Стіна здіймалась майже на сто футів угору, масивна, висока, неприступна. У верхній частині вали для чоловіків, які воюють у місті, із вирізаними секціями, щоб дати лучникам можливість стріляти по незахищених нападниках. Стіна старовинна, груба, витесана, але вона майже тисячу років Тримає напад за нападом. Жодна ворожа армія не проникала у внутрішнє місто з момента будівництва Стіни після першої війни раз. У середині Великої зовнішньої прикордонний легіон розквартирувався в ряді довгих похилих казарм, які перемежовувались будівлями, що використовувались для зберігання припасів і зброї. Приблизно одна третина цієї великої бойової сили завжди була на варті, тоді як дві інші третини залишались вдома із своїми сім'ями та займались другорядною професією – ремісників або крамарів. Казарми були обладнані для розміщення усієї армії, якщо колись у цьому виникне потреба. Але зараз вони були заповнені лише частково. Інша стіна з кам'яних блоків відокремлювала солдатський корпус від, власне, міста. А там акуратні звивисті міські вулиці, будинки та крамнички, за якими ретельно доглядали. Місто розкинулося на більшій частині височини плато. Простягалось від цієї другої кам'яної стіни майже до скель, що межували з південним підходом. У центрі ж міста побудована низька третя стіна, яка позначала вхід до урядових будівель і палацу короля, разом із громадським форумом та ландшафтним садом. Дерева, що оточували палац, створювали єдине лісове середовище на відкритому плато. Третю стіну будували не для оборони, а як лінію розмежування, що позначає державну власність. А от ходити поміж дерев могли усі люди. Балінор досить довго розповідав та описував місто, та вказав братам, що королівство Калагорн – одна з небагатьох освічених монархій у світі. Хоча технічно це справді монархія, тут є король, уряд складається з парламентського органу, що у свою чергу складається з представників, обраних людьми Калагорна, які допомагали правителю видумувати закони та керувати землею. Народ дуже пишався своїм урядом і прикордонним легіоном, у якому більшість або служили колись, або служать зараз. Країна, в якій вони вільні люди. За це варто битись. Калагорн був землею, яка відображала як минуле, так і майбутнє. З одного боку, міста країни будувались переважно як фортеці, щоб протистояти частим нападам войовничих сусідів. Прикордонний легіон існував з попередніх часів, коли новостворені нації постійно ворогували, коли майже фанатична гордість за національний суверенітет вилилась в тривалу боротьбу за сухопутні кордони, які ревно охоронялись. Коли братерство між чотирма країнами не було навіть у планах. А у Калагорні, зараз, як ні в одній іншій країні, на затишному півдні, людину приймали такою, якою вона є, і ставились відповідно. Тірсіс стояв на перехресті чотирьох земель. Через його стіни та землі проходили представники всіх націй, даючи людям можливість побачити і зрозуміти – що відмінності в обличчях і тілах, які так відрізняють раси ззовні, це дуже незначні відмінності. Тут цінувалось те, що у людини всередині. Місцеві не будуть витріщатися на гігантського кам'яного троля і уникати його через гротескний вигляд. Тролі тут звична справа. Гноми, ельфи та дворфи регулярно проходили цією країною, і якщо вони були друзями, їх приймали. Балінор усміхався, розповідаючи про це нове, зростаюче явище, яке нарешті почало поширюватись на всі землі. І він відчував гордість за те, що його люди були одними з перших, хто відвернувся від старих упереджень і шукав спільних основ для порозуміння та дружби. Дурін та Дайль слухали, мовчазно погоджуючись. Прикордонник закінчив розповідь, і троє друзів вийшли з високої трави рівнини на широку дорогу, яка звивалась в темряві і вела до низького присадкуватого плато. Зараз вони досить близько, щоб розрізнити вогні розлогого міста та рух варти на кам'яному пандусі. Вхід крізь височенну зовнішню стіну чітко откреслювався світлом смолоскипів, а гігантські ворота стояли відчинені на змащених маслом петлях і охоронялись кількома вартовими в темному вбранні. Там же можна було побачити вогні казарм, але не було чутно ані сміху, ані жартів, що Балінору здалось дивним. Голоси, які вони могли почути, були тихими, наче розмовляючі не хотіли, щоб їх почули. Прикордонник йшов і уважно вдивлявся уперед, занепокоєний, що щось не так. Але все ж він не помічав нічого незвичайного, окрім тиші. Балінор відкинув це питання з голови. Нарешті вони підійшли до міста. Кілька людей пройшли повз них і уважно подивились на прикордонника. Балінор не помітив цих дивних поглядів, бо дивився на місто попереду. Але ельфи не пропустили це і перезирнулись один з одним. Щось тут не так, серйозно не так. Через кілька хвилин вони дійшли до міських воріт, повз них продовжували проходити люди, які кидали дивні погляди на прикордонника і, впізнавши свого принца, вони прискорювались. Якусь мить троє просто стояли. «Що таке, Балінор?» – спитав нарешті Дурін. «Не знаю», – стурбовано відповів принц. «Погляньте на знаки розрізнення тих охоронців біля воріт. Жоден з них не носить леопарда, штандарта мого прикордонного легіону. Натомість там знак сокола. Цей знак я не впізнаю. А також люди. Ви теж помітили ці погляди?» Ельфи кивнули. «Хоча, можливо, мені лише здається, це все-таки місто мого батька, і це мої люди. Розберемось у цьому, коли дійдемо до палацу». І він знову рушив до гігантських воріт зовнішньої стіни. Ельфи були за крок чи два позаду від нього. Високий принц не намагався ховати обличчя, наближаючись до чотирьох озброєних охоронців. І їхня реакція була такою ж, як і у здивованих перехожих. Вони не зробили нічого, щоб зупинити принца. Навіть слів ніяких не сказали, але один вартовий поспішно покинув свій пост і швидко зник крізь ворота внутрішньої стіни. Балінор та ельфи пройшли під тінню гігантських воріт, які, здавалось, висіли в темряві над ними. Пройшли повз відчинені ворота та пильну варту у внутрішній двір де побачили низенькі казарми, у яких і жив знаменитий прикордонний легіон. Вогнів горіло небагато. Казарма здавалась майже безлюдною. Кілька чоловіків, що ходили по подвір'ю, були одягнені в туніки із зображенням леопарда. Але вони не носили обладунків і не мали зброї. Один з таких побачив трьох друзів. Крикнув кудись... А потім у одному з бараків відчинились двері, звідти вийшов якийсь ветеран та подивився на Балінора з ельфами. Потім щось коротко наказав. Солдати неохоче повернулись до того, що робили. А солдат поспішив до трьох новоприбулих. — Принце Балінор, ви нарешті прийшли! — вигукнув солдат у привітанні, коротко схиливши голову. «Капітане Щілон, радий вас бачити!» Балінор потис руку ветерана. «Що відбувається з містом? Чому гвардійці носять знак Сокола, а не нашого, Леопарда?» «Мій лорде, прикордонний легіон отримав наказ про розпуск! Лише купка з нас залишається на службі, решта повернулись додому!» Вони подивились на солдата як на божевільного. Прикордонний легіон розпущений у розпал найбільшого вторгнення? Майже як один вони пригадали слова Аланона, який казав, що саме прикордонний легіон – єдина надія, що залишилась у людей. І саме він повинен виграти час та затримати злу армію володаря чорнокнижників. А от тепер армії Калагорна більше немає. «Це чий наказ?» Запитав Балінор, лютуючий. «Вашого брата!» Швидко заявив посивілий Шилон. «Він наказав своїм гвардійцям взяти на себе наші обов'язки і наказав розпустити легіон до подальших наказів. Лорди Ектон та Месалін пішли до палацу благати короля передумати, але повернулись. Ніхто з нас нічого не зміг зробити, крім як підкоритись». Вони збожеволіли? запитав розлючений прикордонник, стискаючи солдатський кітель. Мій батько що більше направить цією землею, що він взагалі казав про цей дурний наказ? Шілон підвів погляд, шукаючи слова для відповіді, балінор різко смикнув ветерана. Я не знаю, мій принц. пробурмотів чоловік, усе ще намагаючись відвернутись. «Ми чули, що король захворів, а далі жодних звісток. Ваш брат оголосив себе тимчасовим правителем під час відсутності короля. Це було три тижні тому!» Балінор шоковано відпустив солдата і розсіяно подивився на вогні далекого палацу, дому, куди він повертався з великими надіями. Він покинув Калагорн через нестерпну розбіжність між ним і братом, але, схоже, його відхід лише погіршив ситуацію. Зараз він повинен зіткнутися з непередбачуваним пеленцем на умовах, які він не обирав. Він зіткнеться з ним, і треба якимсь чином переконати брата в безглуздості розпуску вкрай необхідного прикордонного легіону. «Нам потрібно негайно піти в палац і поговорити з твоїм братом!» Нетерплячий голос Дейла вгамував думки воїна, який подивився на юного ельфа. «Так, ти маєш рацію. Треба йти до нього». «Ні, ні! Ви не повинні взагалі дивитись в сторону палацу!» Різкий крик Шілона затримав усіх на місці. «Ті, хто туди заходили, більше не виходили! Ходять чутки, що брат оголосив вас зрадником!» «Сказав, що ви в союзі зі злим Аланоном, темним мандрівником, який служить злу! Говорять, що ви будете ув'язнені і вбиті!» «Ну що за нісенітниця?» – вигукнув прикордонник. «Я не зрадник, і мій брат знає, що це правда. А Аланон, наш найкращий друг і союзник, іншого такого південь навряд чи коли-небудь знайде». Мені треба до Пеленца поговорити з ним. З його наказами ми можемо не погоджуватись, але навряд чи він ув'язнить власного брата. Він тут не володар. Якщо тільки твій батько не помер, друже. Застеріг, дурін. Час проявити розсудливість зараз, допоки ми не увійшли на територію палацу. Гендель вважає, що твій брат перебуває під впливом містика Стенміна. «І якщо це так, ми зараз у більшій небезпеці, ніж ти гадаєш». Балінор замовк, потім кивнув. І швидко розповів Щілону про загрозу, яка йде з півночі. Що єдина надія – це прикордонний легіон. А потім схопив старого солдата за плече і прихилився до того ближче. «Ви будете чекати мого повернення чотири години» або мого особистого посильного. Якщо я не вийду чи не вишлю повідомлення, треба шукати лордів Гіннісона та Фентвіка. Треба зібрати негайно прикордонний легіон. А потім йди до людей і вимагай відкритого суду над моїм братом. Він від цього не відмовиться. Потім ж повідомлення на захід і схід до ельфів та дворфів. Повідом, що ми... Я та двоє двоюрідних братів Евентіна у небезпеці, у полоні. Зможеш це зробити? Так, мій принце. Солдат нетерпляче кивнув. Зроблю усе, як накажете. Нехай вас супроводжує вдача, принце Калегорне. Ветеран розвернувся і пішов до бараків, а нетерплячий розлючений балінор рушив до центру міста. І знову Дурін попросив молодшого брата залишитись, аж допоки він не дізнається, що сталося з Балінором і ним самим. Але Дайль уперто відмовився. Старший ельф знав, що немає сенсу сперечатись, тож вони рушили у За Замить перетнули двір і пройшли крізь ворота внутрішньої стіни на вулиці міста. Вартові на них витріщались з відкритим подивом, але знову навіть не ворушились і не перешкоджали мандрівникам йти. Балінор, здавалось, став ще вищим, поки вони йшли тирсіським шляхом, головною вулицею міста. Це був вже не стомлений мандрівник, який закінчує подорож, а принц Калагорна, який повернувся додому. Люди впізнавали його, зупинялись і дивились, як ті біля зовнішніх воріт, а потім, ніби чимсь надихнувшись, підходили та вітали його з тим, що принц прийшов додому. Натовп позбільшився з кількох десятків до кількох сотень. Коли улюблений син Калагорна сміливо крокував містом, усміхаючись тим, хто йшов за ним, але поспішаючи до палацу. Крики і плач людей оглушливо здіймались. Змінюючись від розрізнених голосів до єдиного наростаючого крику, що проголошував ім'я прикордонника. Кілька людей підійшли до принца та прошепотіли зловісні попередження. Але Балінор вирішив не зважати на них, тільки хитав головою після кожного заклику поберегти себе. Зростаючий натовп пройшов через серце Тірсісу. Вони пропливли під гігантськими арками та пішохідними переходами. Повз високі будинки з білими стінами та до мосту Сендік, який йшов до парків, звідки можна було побачити ворота палацу, зачинені. На вершині широкої арки мосту принц Калагорна різко повернувся обличчям до натовпу, який усе ще вірно йшов за ним, і розвів руками, наказуючи зупинитись. Його послухались. Голоси затихли. Принц звернувся до своїх людей. Мої друзі, мої співвітчизники, пролунав гордий голос у темряві. Я скучив за цією землею та її хоробрими громадянами. Я приїхав додому і більше не поїду. Боятись не треба. Наша країна житиме вічно. Якщо ж всередині монархії виникають проблеми, я повинен з ними зіткнутись. Ви зараз повинні повернутися до своїх домівок і дочекатись ранку, а потім побачите, що все добре. Йдіть, будь ласка, кожен до свого дому, а я піду до свого. Не чекаючи реакцію натовпу, Балінор розвернувся і пішов до воріт палацу. Брати-ельфи йшли за ним. Позаду було чутно, як вигукувають ім'я принца, але натовп не йшов за ними, хоча багато хто і бажав. Люди послухались наказу і повільно розвернулись. Вигукування ім'я продовжувалося хоча хтось і почав вже бурмотіти по хмурі прородства, про те, що чекає на прикордонника та двох його друзів у стінах палацу. За кілька хвилин троє друзів опинились біля високих металевих воріт. Балінор потягнувся до величезного залізного кільця і з гуркотом ударив його об зачинені ворота. Якусь мить не було жодних звуків, оскільки чоловіки стояли в темряві на вулиці та прислухались зі змішаним відчуттям гніву і страху. Потім низький голос середини наказав назватись. Балінор промовив своє ім'я і наказав тим, хто у середині, відкрити ворота. Важкі грати відсунули. Ворота розійшлись у та пропустили трьох друзів. Балінор рушив уперед, не озираючись на мовчазних охоронців, дивлячись на чудовлю будівлю з колонами. Там не було світла, за винятком вікон на першому поверсі в лівому крилі. Дурін та Дагіль ельфійським поглядом побачили у тінях десяток добре озброєних охоронців, усі зі знаками сокола. Дурін миттєво зрозумів, що вони потрапили в пастку як він і передбачав, при вході у місто. Його першим бажанням було зупинити Балінора і попередити принца про те, що побачено. Але ельф інстинктивно розумів, що прикордонник надто досвідчений боєць. Він знає, у що лізе. Дурін ще раз забажав, щоб його брат залишився за стінами палацу. Але тепер було надто пізно. Друзі перетнули садові алеї до дверей. Охоронців не було. Двері відчинились від поспішного поштовха. Зали старої будівлі яскраво сяяли у світлі смолоскипів і були прикрашені барвистими фресками і картинами. Усе було оздоблено деревом, старим, багатим, ретельно відшліфованим і частково вкритим вишуканими гобеленами та металевими табличками, з родинними гербами поколінь славетних правителів краю. Ельфи слідували за принцом, мовчазними залами, і похмуро згадували інший час і місце в недавньому минулому, стародавню фортецю Паранор. Там також на них чекала пастка серед історичного блиску іншої доби. Вони звернули ліворуч у інший коридор. Балінор все ще йшов попереду. Його велика постать заповнювала увесь простір. На мить він нагадав Дуріну Аланона, величезного, розлюченого і небезпечного. Ельф подивився на брата, але той, здавалось, не помітив цього. Його обличчя почервоніло від хвилювання. Дурін намацав як кинджала, холодний метал заспокоював гарячу долоню. Якщо вони знову йдуть у пастку, то не обійдеться і без бійки. Раптом прикордонник зупинився перед відкритими дверима. Брати поспішили підійти та вдивились в освітлену кімнату. Там в елегантно обставленому приміщенні стояв чоловік, великий, білявий і бородатий. Був закутаний у плащ пурпурний зі знаком сокола. Він був на кілька років молодший за Балінора, але тримався гордиливо, з руками, щепленими за спиною. Ельфи одразу зрозуміли, що це Пеленс Бакханна. Балінор зробив кілька кроків до кімнати, нічого не кажучи. Його очі дивились на обличчя брата. Ельфи йшли за другом, обережно оглядаючись. У кімнаті дуже багато дверей і надто багато портьєр, з яких можуть вийти озброєні охоронці. Через мить почувся якийсь звук. Дайль злегка повернувся до відчинених дверей. Дурін трохи відійшов від них, вихопивши довгого мисливського ножа. Балінор не ворушився. Мовчки стояв перед братом і дивився на знайоме обличчя, вражений тим, що очі родича сповнені дивної ненависті. Прикордонник знав, що це пастка, знав, що брат готувався, але увесь час вірив, що вони принаймні зможуть поговорити відверто і розумно. Але коли він бачив ці очі, то уловлював неприхований блиск палаючої люті. У цих очах не було розуму, а, можливо, навіть глузду. «Що трапилось з бать?» Запитання Балінора перервав раптовий свист, коли приховані шнури звільнили велику шкіряну мотузкову сітку, що висіла біля стелі. Вона охопила усіх друзів, а прикріплені до країв важкі гирі змусили тих впасти на землю. Навіть зброя не допоможе. Відчинились з усіх боків двері, відкинулись портьєри, кілька десятків озброєних солдат кинулись, щоб приборкати полонених, що борсались. Не було жодного шансу вирватись з пастки, навіть миттєвої можливості на відсіч. У полонених забрали зброю, безцеремонно зв'язали руки за спиною та зав'язали очі. Потім грубо підняли на ноги, а потім хтось став перед ними. — Ти був дурень, що повернувся, Балінор! — пролунав холодний голос із темряви. Ти знав, що з тобою станеться, якщо я знову тебе побачу. Ти втричі зрадник і боягуз Перед народом, перед батьком, а тепер і переді мною. Що ти зробив з Широл? Що ти з нею зробив? Ти помреш за це, Балінор, присягаюсь. Відведіть їх. І їх поштовхали по коридору, через двері, вниз по сходах і до іншого коридору. Поворотів було безліч. Було чутно лише відлуння від їхніх кроків по кам'яній підлозі. Потім вони спустились ще одними сходами, потім в інший коридор. Відчувся запах затклого холодного повітря. Почули, як відкривається набір важких засобів. Із скреготом старого заліза об залізо. Їх кинули на кам'яну підлогу. Двері зачинились. засуви ковзнули на місце. Троє спутників просто лежали і слухали. Лише кроки, які швидко віддаляються. А ще звук, як закриваються інші двері, загратовані. Балінор повернувся додому. Кінець двадцять другого розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Ще раз нагадаю про посилання внизу на пост для ваших питань. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. І якщо ви хочете до них долучитись, то посилання є внизу. Почуємось!